Така звичка приклеїлась давно, і для багатьох стала його іменем. Отже, гріючись на вологому, як його рушник, сонечку, Дон Санта подумав про те, що зараз з будинку вийде його дружина, і він скаже їй, «Помасти мені плечі». Або ні, не так. Вона вийде і скаже сама. «Ти спечешся? Давай я помащу тобі плечі». Візьме жовтий тюбик, вичавить з нього крем, а потім невагомими дотиками почне змащувати його тіло. Він ловитиме її руки, а вона ніжно відбиватиметься, промовляючи. «Не заважай, дурнику, згориш. Що я тоді з тобою таким недоторканим робитиму?» Потім вони захочуть їсти і поїдуть ненабережно в рибний ресторанчик. Там, у холі, у великих акваріумах плавають різномасці риби, лангусти, горами лежать устриці. Але він знає, що вона ніколи не тицне пальцем у живу рибину і не плескатиме в долоні, як це роблять інші, спостерігаючи за кухарями, котрі виловлюють нещасну срібну красуню з метою її опатрати і засмажити. Отже, він візьме її тигрові креветки. Щупальця кальмарів під солодким соусом, а собі відбивну з червоної риби і, звісно, пиво в пляшанці. І суворона каже чорнявому офіціантові не подавати склянку. За обідом вона мовчатиме, поглинута своїми креветками, а потім підніме очі, сьорбне з його бляшанки і скаже «Я вагітна!» і додасть, ледь стримуючи посмішку. Свята правда. Потім вона довго буде вагітною, безкінечних дев'ять місяців. За ці місяці вони встигнуть поїхати туди, куди мріяли, щойно побачивши одне одного, вальпи. Вона буде в червоній куртці. З почуття солідарності він не спускатиметься на лижах з гір. Одного вечора він поцілує її в живіт, і прикладе до нього вухо, аби почути, що йому скаже син. Потім настане період його найбільших хвилювань. Сьомий місяць, коли вона втомлено скаже «Я надто стара для всього цього». А він, переляканий, почне переконувати, що всі свідомі жінки усього цивілізованого світу народжують саме в її віці. І це цілком природно. А ще він скаже, що у неї Веснянки на носі, і що веснянки бувають лише у таких от сопливих дівчаток. Потім вони разом народжуватимуть сина, і йому знову доведеться добре посперечатися, адже спочатку вона виступатиме категорично проти і матиме на її погляд вагомі аргументи, такі, які можуть висловити лише жінки її дикої та прекрасної у своїй дикості країни. Але, зауважить він, Такі аргументи не для нього. Свята правда, скаже він, ми зробили це разом. Чому ж ти маєш бути сама? Це не чесно. Я триматиму тебе за руку. А якщо я тебе вкушу за неї? Хитро примружиться вона. Тоді він задаре рука своєї сорочки аж до плеча і скаже «Кусай, мені не шкода». І вони сміятимуться. А потім від того шаленого сміху він помчить її в авто до найкращої лікарні, і вона зрозуміє, що він не такий, як інші, котрих вона знала і котрих боялася, що йому байдуже, чи п'є вона нектар з квітів, чи лежить ось так у цьому жахливому кріслі, байдуже тому, що він любить в ній і те, і інше. Це вона назвала його Доном, бо в нього смаглява шкіра, чорне волосся і перстень на мізинці, як у сицилійського хрещеного батька. Назвала, і більше ні про що не хотіла чути, лише Дон Санта. Йому це одразу сподобалось. Вона мала право називати його так, як заманеться. Дон Санта ніколи не пропускав, що так х -х кохатиме. І ось на тобі, ніби бог-картяр, дав по носі останнім козирем. Тепер він береже цей козир, як святиню. «Треба підрівняти газони», – подумав Дон Санта. «Тут все має бути добре». «Завжди?» «Щоб вона ні в чому ніколи не розчарувалась?» Він об'їв очима подвір'я. «На чому він зупинився?» «Альпійські гори», «Червона куртка-аляска» під якою вже дихає його син. Дон Санта втягнув ніздрями повітря і вдих відгукнувся всередині непритаманним йому схлипом. До низького паркану під'їхав листоноша, знайомий хлопчик-школяр на велосипеді. Він тримав у руці цупкий конверт прямокутної форми. Дон Санта взяв його до рук. Власне, міг би й не брати, бо одразу здогадався, що там. Мерсі, сказав він услід хлопцеві. Зовсім недоречно, адже той вже завернув заріх вулиці. А болі знову подумки повторила Єва, дивлячись у вікно. Їй здалося, що залите водою скло це її обличчя в той час, коли воно зберігало холодний сухий вираз. Годі, орушаймо, коротко сказала вона. Дощ закінчується, до міста година їзди. Знаю, там один недорогий готельчик. Доведеться переночувати. Вона взяла мобілку, набрала номер і сказала в слухавку. Ми не встигаємо сьогодні. Дорога погана, дощ. Скільки триватиме фестиваль? Ага, добре. Заночуємо в готелі. Не кричи, ти ж знаєш, я не вожу в темряві. Коли я тебе підводила? Дан зрозумів, що вона телефонує начальству і зауважив інтонацію, від якої навіть йому стало моторошно. Дан уїдливо посміхнувся. «Богдан? Він у порядку? Припини!» «Це не смішно. Бувай!» Єва натисла на відбій і завела мотор. До самого міста на дорозі не зустрілося жодного села. Проти обабіч тяглися соняшникові лани. Дан уже відверто хотів їсти. «Що за готель?» – запитав він. «Відом, відповіла Єва. «На чотири номери. Але ресторану там нема. І взагалі місто таке... Ну, там ми, мабуть, не поїмо. Хіба що збігаємо в гастроном?» «У нас єдиний вихід – наламати соняхів», – сказав Дан. «Я вже зголоднів». Супутники відмовчувались. Офіціантка, звісно, не могла нічого сказати, а у маляра, подумав Дан, мабуть, у кишені вітер свище. Івану взагалі принишк. Дану стало нудно. Йому не хотілося в'їжджати в, в будь-яке місто, на будь-який асфальт. З-за знову випірнуло село. Охай не з білими хатами, схожими на котеджі. «Тут має бути кав'ярня», «Ви ж бачите, село Незбідних, з Дан. «Я можу вийти тут», – тихо сказав Малер. Дан зрозумів, що не помилився. свище такий вітер. А ще зрозумів, що випадковий супутник не дозволить себе пригощати. З дівчиною було простіше. «Вже темніє, і я не впевнена, що нас тут нормально нагодують», – відповіла Єва. «Навіщо вона це сказала?» Нудьга зійшла з Дана, немов тягуча хвиля олії. В нього заблищали очі. А хочете, я зроблю так, що нас тут нагодують по королівському таку поляну накриють. Що за маячня, процідила Єва. А ти забула, еге ж, мадам, ви швидко забуваєте шалену журналістську юність. Хоча у вас на обличчі жодної сморшки. Одне слово так. «Зупинишся, щойно помітиш сільраду», – весело наказав він. «Навіщо?» – спитав Іван. «Побачите, тільки не заважайте. Це не важче, ніж красти помідори, але набагато веселіше». Сільрада була розкішна. Перед нею з'явився пофарбований срібною фарбою пам'ятник. Бюст лисого ватажка пролетаріату, переробленого за допомогою приварених каски та окулярів на льотчика-винищувача. На першому поверсі світилося загартоване вікно. Єва зупинила авто і запитально глянула на Дана. «Що ти надумав, чудовисько?» «Нічого особливого», – відповів Дан. «Я хочу нормальної вечері. М'яса, печені з кров'ю, шашликів, горілки. І щоб пісні лунали на все поле. З дурів».